42 Angila a házuk kapujában várta A szemén látszott, hogy átsírta az egész éjszakát. Mindent végig gondolt, és semmire sem tudott megoldást találni. Némelyek milyen szerencsések, panaszkodott a fiatalembernek. Nekem meg semmi sem sikerült, még ferkóban is csalódnom kellett. Kirámolt. Nem haragszik Laci, hogy felhívtam. Ne beszéljen csacsiságokat, Angéla. Örülök, hogy hozzám fordult. Menjünk innen valahová, Laci, pillantott az udvar felé Angéla. A sok vénasszony már mind minket figyel. Ha egy kicsit jobb idő van, kiülnek az udvarba, és unalmukban más bajával szórakoznak. Hová menjünk? Van itt valami a közelben, ahová be lehet ülni? Nincs. Akkor sétáljunk, és közben mesélyel, hogy mi történt, mert nem egészen értem. Éjjel azt mondta, hogy megszökött. Most meg, amíg sem én, sem zsiga nem voltunk otthon, visszalopakodott, és a kabátján kívül elvitt órát, zálogcédulát, cédulát, apjának az ünneplő ruháját, meg néhány apróságot. Biztos, hogy ő volt. Biztos, sóhajtotta Angéla táskájából elővette Ferkó levelét is átnyújtotta Lacinak. Ezt hagyta hátra. Az ő írása. A könycseppjeivel el is maszatolta. Laci belenézett a levélbe. Nagyon félek apától, olvasta az egyik mondatot. Ő üldözte el szegényt. Ő a bűnös, nem a gyerek. Igen. Néhány holmit elviszek. Bocsáss megérte. Most aztán végképp nem tudom, mi lesz vele. Zsiga, ha megtudja, hogy az ő ruháját. Még nem tudja? Nem, korán elment valahová. Estig elő sem kerül. Délben sem. Én többet nem főzök rá. Megmondtam neki, egyen valahol. És ő mit válaszolt? Hogy majd még megbánom? Kérdezte azokat, akik az udvaron voltak, hogy látták-e Ferkót. Kérdeztem, de nem látták. Egy biztos, valahol a közelben kell rejtőznie, különben nem tudta volna kilesni az alkalmas pillanatot. Az is valószínű, hogy nem egyedül volt. Miből gondolja? Mert valakinek figyelnie kellett, amíg ő összerámolt, és feltűnés nélkül nem tudta volna ahol mit egyedül elvinni. Valahol a közelben kell lennie. Én is úgy érzem. A rendőrségem bejelentette Ferko eltűnését. Egyszer már voltam ott hivatalosan, most kellett volna újra, de már nem merem. Nem akarom, hogy lecsukják. Nem csukják le. Ha javítóba viszik, az is elég. Mondja Angéla, máskor is előfordult már, máskor is elvitt már hazúról valamit. Soha, most először. Hazudni sem szokott, eddig csak jót mondhattam róla. Legfeljebb a tanulással volt néha egy kis baj. Szörnyű. Mi lesz vele? Talán a barátai a nyomára vezetnek. Megpróbáltam én már mindent. Csak hogy magát ismerik. Engem viszont egyik őjük sem. Nincs valami közös fénykép róluk. Azt hiszem akad. Keressem valamit. Nem kísérem el. Majd az 51-es végállomásnál ácsorgok, jó? Jó. És ígérje meg, hogy nem sír. Rendbeszedjük az egész dolgot. Nem kellett volna szolgálatba mennie? Ne nyugtalankodjék, elintézem. Szabadságot kértem. Siessen, Angéla, várom magát, várom a képeket a gyerekekről. Az asszony szófogadóan visszafordult és sietett a házuk felé, majd át az udvaron, fel a lépcsőn, be a lakásba. A szobában, a díványon zsiga heverészett, vigyorogva fogadta az asszonyt. Hát te? Csodálkozott Angéla. Mikor jöttél haza? Az előbb. Főztél valamit? Mondtam már, egyél máshol. Szereztem egy kis pénzt, ráérünk megadni nyárig. Nem érdekel. Nem érgelődj, Angéla, igyekezett Zsiga az asszony kedvében járni. Tudod mit? Van egy írtóklassz ötletem. Az sem érdekel, nem érdekelnek az ötleteid. Nem vagy kíváncsi rá? Nem. Rendben. El akartalak vinni ebédelni egy vendéglőbe, s utána kimentünk volna a ligetbe vagy egy moziba. De most már a almás az egész. Ne hitt, hogy pitizek neked. Hány óra van? Lassan dél? Mi az, hogy lassan dél? Ennyit én is tudok. Hol az óra? Angéla zavartan hallgatott. Süket vagy? kérdezte Zsiga újra visszatérve a szokott modorához. – Nincs meg? – válaszolta az asszony. – Elvitték. – lepődött meg Zsiga. – Ne csinálj hülyét belőlem! Kivittél el és miért? Mit keresgélsz? Angéla kihúzta az egyik fiókot, hogy ellenőrizze, mi hiányzik még. A fénykép album akadt a kezébe. Belelapozott, hogy fotót keressen ferkó Kiszakította a képeket is. Az én képeimet. Nem akogj, mordult rázsiga. Egészen úgy viselkedsz, mint a bedilisztél volna. Ki járt itt? Az a szerencsétlen gyerek, akit nem csak elüldöztél, hanem lopásba is kergettél. Ő volt itt. Ő vitte el az órát is. Ferkó, hüledezett az ura. Agyon csapom a nyavajást, ha előkerül. Ehhez értesz, fenyegetőzni, verekedni, megutáltatni magad. De többet hozzánk nem nyúlsz? Nem? Miért nem? Talán akadt valaki, aki megvédelmez. Akadt. Úgy, jól sejtettem, lovag a láthatáron. Mi csinálsz? Már a képemet is kitéped az albumból. Nem a te képed, mutatta a kitépet fényképet Angéla az ura felé. Ferko van rajta a barátaival, makiékkal. Rendben, nyugodott meg Zsiga, mint az volna a legfontosabb, Hogy a fényképe benn maradjon az albumban. Azt hittem, már égetni akarsz. Szóval van már vígasztalód? Egy gáncs nélküli lovag. Nem iszik, nem verekszik. Szeret téged. Alig várja, hogy gyerekestül a keblére öleljen. Ne ízléstelenkedj. Miféle szerzet a fiú? Vagy valami pénzes öreg szivar? Mesél a kicsikém, Mert tudni szeretném, Kinek a pofájába kell bele gyalogolnom? Senki ébese. Elvállok tőled, és nincs közünk többet egymáshoz. Ó, ennyire vagytok? Nem vagyunk semennyire, bár ezt te alig ha érted meg. Csupán nem kívánok tovább veled élni. És mikor akarsz elköltözni? Ma? Holnap? Vagy talán azt gondolod, hogy én kapom föl a cuccomat? Aztán nyomása a bérletbe, he? Majd megbeszéljük. Nem beszélünk meg semmit, fortyant föl Zsiga. Nekem magában sincs elválni tőled, érted? Angéla nem válaszolt. Hóna alá kapta a táskáját és indult. Hová mész? kérdezte Zsiga, most már komolyabb gudalommal. Valakinek meg kell keresnie Ferkót, nem gondolod? válaszolta Angéla, és kisietett az ajtón. Ferkó már két éjszakát töltött távol otthonától. A láda, amelyben elhelyezkedett, nem bizonyult a legkényelmesebb hálóhelynek, azon kívül közel volt a vasuti töltéshez, amelyben sűrűn követték egymást a szerelvények. Bár pajtásai a lelkére kötötték, hogy legyen óvatos, és nem mutatkozzék senki előtt, míg érte nem jönnek, most, hogy már bátrabban nézett az éjszaka elé, úgy gondolta, a sötétben nyugodtan felemelheti a láda fedelét, ha közeledő vonat hangját hallja, és kinézhet a töltésre. A tehervonatok sötéten rohanó szerelvényeit időnként személyvonatok kocsi sorai váltogatták. A pályaudvarhoz közeledve a vonatok lassítottak. A kivilágított ablaksorok mögött Ferkó egy-egy ember alakot pillantott meg néha. Határtalan vágy fogta el. Bár ő is köztük lehetne, Hogy velük együtt röpítse a vonat Új városok tájak felé. A szerelvények elrobogtak, S a fekete éjszakában Csak a vasúti töltés fekete oldala maradt ferkó előtt. Ilyenkor visszakuporodott a láda fenekére, Az anyjára gondolt, És csendesen sírdogált. Csak hajnal felé tudott elaludni. Reggel arra ébredt, Hogy kopogtatnak a láda oldalán. A pajtásai voltak. Jocó átadta az anyjáról készült fényképeket. A kabátodat majd este kapod meg, mondta. Ha most hozom, valaki még észrevette volna. Remélem, anyu nem haragszik meg érte, de hát a saját kabátomról van szó, igaz? Lehet, helyeselt Maki kissé bizonytalanul. Ha az ember a sajátját viszi el, az szerintem nem számít lopásnak. Állapította meg kókusz. Jó van, abba hagynátok már. Förmet rájuk türelmetlenül Jocó. Az ilyen dumákra nem vagyok kíváncsi. Legjobb, ha benyögitek, hogy itthon maradtok. Majd makival elmegyünk mi ketten. Az legalább nem olyan feltűnő. Miért mondod ezt? Kérdezte ilyettem Ferkó. Igazán nem értem. csodálkozott kókusz is. Mert pejhes tollú kis csirkék vagytok. Mit gondoltuk? Az OTP-től kapunk majd kölcsönt az útra mi, vagy gyűjteni fogunk az árvizkárosultak javára, és a perseit kiürítjük? Kókusz és Ferkó megszeppente hallgatott. Csak Maki nézett büszkén a bátyjára. Lám, ő aztán tudja, mikor mit kell mondani. Na hát, mondta Jocó, majd kelletlenül tovább folytatta társai felvilágosítását. Azt szerintem természetes, hogy az ember úgy oldja meg a problémákat, ahogy tudja. Igenis, szajrézunk, és ha ez nektek nem smakkol, akkor lépjetek le. Vagy tanganyikáig gyalogolni akartok? Mehetünk autostoppal is, jegyezte meg félénkem Ferkó. Na ne mond! intette le jócó. Még várik sem jutnál el, és már is visszaröpítenének Pestre. Mikor indulunk? Ma este előzőleg egy kis búcsúmurit rendezünk, elmegyünk a vidámparkba, van egy kis dohányom. Én is veletek mehetek? kérdezte Ferkó reménykedőn, mert semmi kedve nem volt már a ládához. Te is velünk jöhetsz, mondta Jocó nagy lelkűen. És merre megyünk? kérdezte kókusz. Átvágunk a sineken, ki a kőbányai útra. A telepnél nem lehet, sok az ismerősöm, meg Ferkó muterja is arra kószálhat esetleg. Ugyan miközük a vasúti töltés körül csatangoló gyerekekhez ezen az estén szabójéknak. Semmit sem tudnak ők a fantasztikus terveket kovácsoló, most éppen a vidám parkban visongó kamaszokról. Nem tudják, miféle terveket sző a bandavezér jócó, S Ferkóról is csak halvány emlékeik vannak. Szabóné egyelőre a fia miatt mérgelődik. Tovább nem várunk rá. Az ebédjét betettem a sütőbe, majd megmelegíti a fiatal úr. Icu, tessék! Írj egy cédulát Lacinak, hogy az ebédje a sütőben, és jöjjön utánunk bandiékhoz. Azt is írd meg neki, hogy Irénnek névnapja van. Mert amilyen mafla, amikor megérkezik, nem gratulál neki. Csinálom, anyu! Mama! Gyerek kösd meg a nyakkendőmet! Gyere ide te! Öregkorodra igazán megtanulhattad volna már, hogyan kell csinálni. Köszönöm. Ilyenkor látom csak. Milyen nagyszerűen nősültem. Kalapot vegyek? Persze, este hűvös lesz. Legalább telefonált volna haza az a csibész, hogy ne várjuk. Az a csibész ezekben a percekben az utca sarkon ácsorgott, Szakadó esőben. Nem régen kezdett esni, de úgy is bőrigázott, míg eszébe jutott, hogy behúzódjék egy kapu alá. Itt talált rá Angéla. – Van valami eredmény? – kérdezte az asszony reménykedőn. – Láttam egy fiút, meg két kisebbet, de mint a ferkó nem lett volna köztük. Elpucoltak, mielőtt elkaphattam volna őket. – Ők azok, a barátai, az idősebbik a jocó. Valahol a városban járhattak. Az is lehet, hogy a vidámparkban, mert mindenféle csákó trombita, meg olcsó nyereménytárgy volt náluk. Nagyon megázott, jegyezte meg Angéla. A kollégáim, akik erre jártak, mulattak rajtam. Nem hitték el, hogy egy gyereket keresek. Azt mondták, hogy bizonyosan a szerelemre várok. Nem is olyan nagyon tévedtek. Ne beszéljen most ilyenről, Laci. Rendben. Most nem, de ígérje meg, ha megkerül Ferkó. Holnap újra el kell mennem a rendőrségre bejelenteni Ferkó eltűnését, tett úgy Angéla, mintha nem is hallotta volna Laci kérését. Úgy látszik, nincs más hátra. Sosem fogom elfelejteni, amit ma értem tett Laci. Étlen, szomjon lesben állni naposzat, de most már legjobb lesz, ha a hazamegy. Még nem, nem adjuk fel ilyen könnyen. Én most elmegyek valahová a közelbe enni, utána itt maradok még egy darabig, ha már ennyit vártam. Mondanám, hogy jöjjön fel hozzám, megkínálnám valamivel, de ott a férjem. Akkor legyen kedves, vegye át az őrködést, mondta gyorsan Laci. Amíg visszajövök. Az eső elcsendesedett, de pára is ködülte meg az utcát. A fiatal ember felhajtotta zakója gallériát, és hosszú léptekkel elindult kőbánya felé. Nem sejtette, hogy éppen azon a tájon, a töltés oldalban Ferkó és társai tanácskoznak. Kókusz és Ferkó, vezényelt Jócó. Ti cinkkeltek majd. Ha jön valaki, fütyülni kezdtek. Te, Ferkó, az első saroknál maradsz. Kókusz meg a következőnél. A villamos a sarkon elkanyarodik. A sin nincs megkenve, így állatian csikorog. Én akkor beverem a kirakatot. Figyeltek? Igen, válaszolták a többiek kórusban. Elsőnek Maki kezdi a rakodást, aztán ti is odarohantok és nyomás. És ha jönnek és meghallják? Akkor takarodó a népliget felé. A végén, ha valami közbe jönne, akkor itt találkozunk. Aki dumál vagy elköpi a dolgot, azt nagyon verem, világos? Világos, hagyták rá a többiek, mintha nem is volna más vágyuk az életben, mint hogy Jocó agyonverje őket. Hol alszunk, Jocó? kérdezte Maki, akinek azért a realitások iránt is volt érzéke. Ti itt, adta ki az utasítást Jocó. És te? Én ott, ahol átpasszolom az árut. Hajnalban értetek jövök, és amikor elindulnak az első villamosok, mi is elindulunk. Srácok, ha arra gondolok, néhány nap múlva a tengeren leszünk. És Afrikában úgy élünk majd, mint a srácok a két év vakációban. Olvastátok? kérdezte Maki. Én olvastam, mondta Ferkó kedvetlenül. Struccot szelidítünk és struccversenyt rendezünk, fantáziált Maki. Mehetünk, vezényelt Jocó. Laci megevett néhány szendvicset a büfében, aztán visszatért Angélához. Az asszony reményveszetten ácsorgott az utcán. Hosszúkás, sápa, tarcát a fájdalom és az aggódás még szebbé tette. Laci legszívesebben becézgetve a karjába vette volna. Nem látta őket? Nem. El kellett volna kapnom valamelyiket közülük, amikor errefelé kószáltak. Elfutottak? Elügyetlenkedtem. Olyanok, mint a csík, biztosan elbújtak volna maga elől valahová. Lehet. Reménytelen dolog ez, mondta Angéla kétségbe esetten. Mi lesz, ha nem találjuk meg? Holnap újra kezdjük, biztatta az asszonyt Laci. A barátai ezen a környéken laknak, ő is csak itt lehet valahol. Jön a villamos, figyelmeztette a fiatal embert Angéla. Ezzel elmehet. Várjon, súgta határozottan Laci. Ezek ők, húzódjunk be a kapuajba. A gyerekeket Jocó vezette. Ahogy megbeszéltük, fő a nyugalom, intette a többieket. Tiszta a levegő, srácok! Társai körülkémleltek, és senkit sem láttak a közelben. Az utca a villamossági szaküzlet előtt üresnek látszott. Rendben, foglaljátok el a helyeteket. – Nálad a tégla? – kérdezte Jocó makit. – Jön a villamos! – figyelmeztette őket kókusz. – Akkor rajta! – vezényelt Jocó. Átvette a téglát makitól, és az üzlet kirakata felé futott. Mikor a villamos éles nyikorgással a közelbeért, Jocó teljes erővel belevágta a téglát a kirakat üvegébe. Az üvegen jókora lyuk keletkezett, de a nyílás nem volt akkora, hogy akármelyikük is átfért volna rajta. Jocó a téglát kereste, hogy kitágítsa vele a nyílást. Ekkor azonban egy sötét alak ugrott ki a két arrébb lévő kapuajból. Pucolás, srácok! kiáltotta reketten az ilyet Maki. Szítspriccelni! adta ki a jelszót Jocó. Mindenki más felé, És teljes erővel futni kezdtek. Ferkó Jocóval tartott, de az nagyot lökött rajta. Ne velem, nem érted, arra, arra, mutatott ellenkező irányba. Ferkó gyorsan irányt változtatott, kis hián belefutott az őket üldöző Laci karjaiba, gyorsan átvágott az utca túlsó oldalára. Eddig megszerzett előnye, így mindenképpen csökkent. Már egész közel hallotta Laci lihegését. Minden erejét összeszedve azonban újra előnyt szerzett. Irénéknél végéhez közeledett a látogatás. Icu kívánságára éppen harmadszor játszották le a megáll az idő című slágert, s Icu harmadszor is megkérdezte a társaságot, hogy ugye milyen szép, mikor szabóni azzal az ürügyjel, hogy ő már elámosodott, haza akart indulni. Ha elámosodtál, maradj itt, feküdj le, ajánlotta neki Szabó, aki Bandi fiával borozgatva, igen jól érezte magát. Tényleg, tessék itt aludni, biztatta Irén is. Még azt hiányozna, tiltakozott Szabó néni. Anyu, anyu, de vagy, állapította meg Icu is. Hagyd, Icú, ideges most, mondta Bandi. Ideges, miért? kérdezte Icu. Még kérded? Ötször telefonáltam haza, Laci egyszer sem vette fel a telefont. Hol csatangol ilyen sokáig? Ki tudja, mi bekeveredett? A sötét utcán a tócsákat kerülgetve, Laci kézen fogva vezette Ferkót. Angéla hófehér zsebkendőjével törölgette a gyerek sáros piszkos ruháját. A fiatal ember, Gyengéden, de mégis biztos fogással a csuklója felett fogta a fiút. Csak azért sikerült nyakon csípnie, mert elbotlott a gyalogjárda egyik gödrében, és hasra esett. Nyugodj meg, nyugodj meg, nyugtatta a megszeppent gyereket Laci, mert hallotta, hogy még mindig izgatottan a liheg veszedi a levegőt. – Csupa maszat vagy, Törögette tovább Angéla. – Nagyon megütötted magad? – Nem nagyon. Mondta Ferkó hősiesen küzdve a sírás ellen. Hová visztek? Haza, jelentette ki az anyja. Ferkó megfeszített lábbal megállásra kényszerítette őket. Nem akarok hazamenni, nem. Miért nem? Nem akarok hazamenni a puhoz. Ferkó legyél jó kisfiú, könyörgött az anyja. Nem megyek oda, hajtugatta a gyerek. Hová mehetnénk máshová? Ferko, kis be, kisfiam! kérlelte Angéla. Várjon csak! intette le Laci az asszonyt. Mit szólnál ahhoz? fordult a gyerekhez. Ha nem hazavinnénk, hanem máshová.